Z. H. Bartolomi sietve visszatért a Barbara tejcsarnokba, alig, hogy SOS Johnson és Neni eltávoztak. Megkaptam az előleget, fizetni! Hogárdú, akinek fején hihetetlenül sajgott a rugás, és az események teljesen megviselték, szomorúan mondta. Négy kávé, három sütemény, ötven cent pénz. Hanem, hallja, itt ma egy rejtés pénzes levéllopás történt ismeretlent tettesse, esküszöm én holnap nem merem kézbe venni a reggeli lapokat. És pedig? Az a fekete hajú levélíró, aki egy titokzatos kávét fogyasztott, 30 ezer dollárt kapott, zárt borítékban, amit majd a bűnjelekhez csatónak. A szilvakék regényeknél éppen lehúzták volna a redőn, és Gordon az altiszt káromkodva szólt a háta mögött mosakodó expeditornak. Látja, annyira fenn vannak az amerikai nagyiparra, Két éves sincs ez a redőny, és már akad. Kiegyenesedett, hogy egy mély lélegzettel határozottabban neki húzódjék. De ekkor felhúzódott kisé si a redőny, és megjelent a vörössplekt. Mint az igaztalanul vádolt amerikai nagyipar alibije, aki a redőnyt kívülről szokásos gördülésében akadályozta. És megjelent vele együtt teljes bosszúságában a tanító, akinek valósággal kígyózó siklás után sikerült a félmagas redőny alatt bemújni. – Gordon! – süvöltötte boldogon az egyszerű Plek. <gül> – Micsoda öröm, hogy ma éppen maga van itt. Gordon itt a várható atyai büszkeség kitörése helyett félbeszakította. – Menjen a fenébe, Mr. Pleck. Úgy sem juthat be a szerkesztő úrhoz, mert már elment. – Gordon, nem ismerek magára. – Ez az eset később lesz, ha már fejbe ütöttem a redőnyhúzóval. Black a tekintélyére is gondolt, tehát a megrökönyödött, tanított bíztatón vállon veregette. Az öreg Gordon csupatréfa és ötlet. Esküszön magának, ha ez az ember nem imádna az artiszti mesterséget, itt minden író mehetne a fenébe, velem együtt. Mondja, Gordon, miért nem ír maga az Isten szerelmét? Nem is hiszem el! Valja be, hogy tizenöt legjobb regényt maga írja, áll névem! Gordon a legyőnyhúzóra támaszkodott, és én, mogorván de az iménti támadó szándék hiával. Nekem nem való ez a marhaság. Fiatalamkoromban koromban gondoltam ilyesmire. Becsület szavára mondja, hogy maga nem ír regényeket áll néven. Akár meg is ezt küzden. Nem igaz. De tessék már menni, mert a szerkesztő úr nincs itt. Gordon, ezt nekem mondja. Hát elmegy innen a szerkesztő nyolc óra előtt, annélkül, hogy megvárná a levonatokat. Hirtelen ötlettől áthatva, hűvösebben hadar tovább. Azért jöttünk a nyomdából az üzenvezetővel, és a tanítóra mutatott, mert ma nem lesz levonat. Beleszaladt a forma az armatúrába, és most átolvasszák az öntést, amíg a hidroplex rendbe jön a rotációs differenciállal. Ezt mondja meg az igazgató úrnak. Jó estét! És indul. Miután értelmetlen tücskött bagarat mesél össze-vissza, mintha nyomdai szakember volna. Várjon, mit tudom én ezt a nyomdai szlenget? Akkor ne mondja meg. Gyöjjön, művezető úr! És karon fogta az álmult oktatót, aki helyenként úgy érezte, hogy rezeg az agyveleje. Hát, bejelentem az urakat, és mondják el. Nincs időnk. Ja, igaz, még azt is mondja meg, hogy az ötödik cilinder rácsevarodott a revízióra. Több hülyeség nem jutott az eszébe, de ennyi is teljesen kétségbejtette a szolgát. A felét se tudja elmondani, és ez itt hagyja. Ha, haló, tessék itt jobbra bemenni a második szoba? Hát, nem bánom, jöjj a művezető úr. Isten vele Gordon. Vitte tovább a tanítót és a kéziratot, és kopogás után válasz se várva belépett a szerkesztőhöz. Szerkesztő úr, halázatról jövök. A kijelentés annyira meglepő volt, hogy a szerkesztő az ajkára tuduló gorombaságot lenyelte. Mit mesél? Elhaláztam a világ legjobb regényét. Ez a nyavajás itt, mutatott a tanító művezetőre, aki többször is összerezzen. A gránátalma színű regények szerkesztősége előtt belém ütközött. Hoda akarta vinni ezt a regényt? Vidéki zseni. Nekem a szerkesztő úr tíz dollárt adott, hogy többé ne jöjjek ide. Én az ilyen gesztusokat nem felejtem el, és elhaláztam a pasast, remek művével együtt. Sőt, ide cipeltem erőszakkal, és a regény az öné fejezte be büszkén. Úgy. Hát, majd elolvassuk. Fúj a szerkesztő. Elsősorban azonban kérem a tíz dolláromat. Bocsánat, nem én jöttem ide, hanem ez az úr, én csak vezettem. Majd a külön tíz dollárt ad azért, hogy ne is vezessék ide senkit, jogába lesz visszakérni tőlem. Csak addig tegye le a hamutálcát, amíg a címét hallja. Várjon! Csak a címét hallgassa meg. Még ilyen nem volt. A hatágú kulcs. Volt már ötágú kulcs és négyágú. Volt már nyolcágú és húszágú De hatágú még nem volt. Tessék, figyelni! És tankszerű, mindent elsöprő harsogással olvasni kezdte Pogacsó első két ívét. Ebben bízott. Az viszákos Pogacsev tehetséges ember. Öt percet adok magának, hogy távozzék, kiáltotta a szerkesztő. Hát rendben van, én jót akartam. Végre is a tanító úr, azon felül, hogy egy zseniális író, mégiscsak a polgármester unoka ötse. Az tévedés, szólt közben erélyesen a tanító. A polgármester csak a feleségem révén rokonom. Puff, ez bomba volt. Vörös plek megdermet, mint aki előtt életre kell a hazugság szelleme, és ilyetébe becsukta a száját. A szerkesztő viszont kinyitotta. Önre természetesen nem vonatkozik mindez, amit Mr. plack patriákálisan beszélgettünk, szólt udvariasan az oktatóhoz. Na, foglaljanak helyet! Plack-rém dühös lett. Miért nem tudta úri rokonságát előbb említeni a tanító? Ez esetben fél gőzzel is megcsinálta volna az egészet. Azért mégiscsak belefogott a regénybe. A szerkesztő figyelmesen végighallgatta a felvonást, és el volt ragadtatva. Nem is kell befejezni, ennyi épp elég és ebből fizette a honoráriumot. Aztán megkérte az urakat, mivel éjjel-nappal dolgoznak, hogy vigyék le a nyomtába, ha kívül akarná megjelentetni. Egy a lihegő, izzadó piládész a nyomda felé von szólt a mámoros oresztészét, kit vidéki oktatóból kalahúzód fővárosi íróvá. – Holnap írunk két új regényt! – nézze, Mr. Plek, felelte hűvösen a tanító. Nagyon furcsa ez a hang, ahogy ön a délután folyamán továbbá este is beszélt velem. Ha a kedvem lesz rá, majd írok. Nem árt, hogy némi útba igazítással szolgált, de az mégis egy kis és sok, amit megenged. Egyszerűbb legbússal legyintett. Sokszor érezte őt júkanyónak magát, a aki rezignáltan nézi a tojásból kikelt pejhes fiókáit, miután megtanulták a dörgést. És elindulnak az ő védőszárnya alól egy arrogáns megjegyzéssel. Magára hagyta Búsó Bússóhajjal elballagott. Neki mindössze a dicsőség marad, és a hat túrós. Ugyanannyi kávéval. <gül> Ilyen az élet. nyomdában némi fennakadása lett a tanítónak, amihez szükségét érezte eltávozott piládészének. Hiányzott egy oldal. Egy zsaroló levél. Tessék? Igen, az olvasó megoldotta a rejtélyt. Ez volt az az oldal, amit Nani üresnek vélt, mert megfordítva feküdt az asztalom és elvette Zé és Bartolomé elől, ahol a vörös Plek kisült. Erre írt a gyönyörű levelét Mr. Johnson, és ezt vette ki a borítékból a mindenható vezérigazgatója a Harold magazinnak, és közölték vele, hogy kint egy lány vár a válaszra. Így történt. Az igazgató a lelkes levél helyett véletlenül a másik oldalt olvasta el, amire Plek áramvonalas szöveggel írta, és pedig a következőket. Nincs kegyelem, Embereim figyelik, hogy értesíti a rendőrséget. Ha elsorok sorok átadójával 30 ezer dollárt küld, úgy megmenti hozzá tartozóit. Ellenesetben té családtagjaitól már is eltekinthet. Bandám nem ismer irgalmat. Ha bármit megkísérel, úgy feltétlenül jaj lesz önöknek. Maradtunk vérfagyasztó tisztelettel, a halálfejesek. A magazin tulajdonosa reszkedve haza telefonált. Értesült, hogy felesége nincs otthon. Elment még délután is kisfiúval. Az áruházba jártak bevásárolni. De a magazin tulajdonosa már sohasem uzsonnázott még a barbara tejsarnokban, ez egyszer úgy látta lelki szemei előtt, hogy az asszony egy kényelmes karosszékben ül, betömött szájjal, bokáig odakötözve, ölében tomikával. Öt perc múlva ment a harminc dollár. Tizenöt perc múlva kiderült a levél eredeti hátlapja. S.O.S. Johnson szédületes szellemi termékével. A magazin tulajdonos először a rendőrségre akart rohanni. Aztán nem tette. Ebből olyan kacagás lenne, hogy kivándorolhat nyomban. Százezer dollárt sem ér a szégyen. Maradt tehát minden, ahogy volt, és sohasem derült ki az igazság. Illetve a hazugság. Ha S.O.S. Johnson az unokái előtt élete útjain elért igen jelentős eredményeit taglalta, általában így rezumát. Alkalmas pillanatban egy tartalmas ember őszinte és emberi megnyilatkozása az egész életre kihat, amennyiben egy megértő és pócs ember társa lelki világához intézorait. És mivel hitte is, hogy így van, tehát boldog ember volt.